هم د دې پوج باندې پاسا نه پات کېږي او د دې وړي د دې وخت د سوم دی. ستاسو استاسو د لپاره اساسه ومتاعا د کور سامانم دی او د عام استعمال شی زونم د دینه تر یو وخت ته پوری چغده مرګ وخت دی بیا الله فرمای والله جعل لكم مما خلق الظلالا او الله پاک پیدا کړی د ستاسو د لپاره دا هغه څه نه ځغه پیدا کړی سوری یعنی سوری دا ټول هغه سيزونو چې تاسو داغه نه پیدا اخلي هغه ونی دی یو هغه غرونه دی هغه بلډینګونه دی وجعل لكم من الجبال اكنانا او ستاسو د پاره جوړ کړی دی په غرونو کې اكنانن غارونا وجعل لكم سرابلا او جوړ کړی دی تاسو د پاره کمیسونه كم تقيكم الحر تشتاسو د گرمی نه بچکی و سرابیل او نور کمسونا مراد تنزغری دی تقيكم باسکم تشتاسو په جنگ بچکی د صد د بل د اصلحینم بچکی كذلك يتم نعمته د قرن گه الله پورک اخبل تسلمون دی د پراجتاسو تابدار شی فرمانبردار شی داغه فانتوللو نو کچرته تاسو واپس شوی فین فج داخله واپس شو اعراض فإن وکو فانما আলাইک البلاغ المبین نو یقینن پتا باندې ذکر احکاره رسول یعنی پتا سره رسول دی یعرفو ن نعمت الله دیو دا الله نعمت خپې جنی چاغه دا پیغمبر دی او دین اسلام دی ثم ينکرونها بیا دو غې نه انکار کوي او اکثرهم الکافرون او اکثر د دیونه انکار یاندي دی و یوم انبعث من کل امه شهیدا او په هغه ورځ چې راپښته سومګل هر امت یو ګوا یی د هر امت پیغمبر سوم لا یؤذن للذین کفرو بیا به اجازت ور نکړه شای غ خلکو ته چې کوم کافران دي زه سش اجازه یعنی د عذر پېښ کول د معذرت بیانول وله هم يستون او نه د دوونه مطال ب د تووب وکیشي ان د تووبتون مقب نووررکی کېږي ځکه وختفیر شو دی وداره الذي نهظله ملاذابه او کله چ کسان چې زله مړی د عذااب لره په لای خفه ف عن هم پ به نکړشي د دوونه وله هم یوننظرون او نه به دوتهمهلت وړشي وإداره الذي نه او کله نی اغا کسان چاوو شرک کڑے دے سوکوووی نی شرکاہم اغا خپل شریکان اووی په قیامت کې دا دا چا عبادتی چی کڑے نو دا خپل معبودان اوی نی قالو نو دیوبوائی ربنا اے زمونگ ربا ها اولائی اضلونا ها اولائی دا خلق دی زمون شریکان ریډوس از مونږه زफार شریکان جوړ شو استاد لپاره الذين كنا ندعو من دونك ا کسان چې مونږه استاد بلل فالقوا اليهم القول نو دا معبودان چې دا خبر واوري دا خبره به دیوتو ورګزار کی فالقوا وروبه ورزی اليهم دیوتا القول خبره په پختو کې خلک او پردو کې وایي کړئ چې اب گین اوسی کی کوٹ میں دوبارہ پینکا گیا دیو تا بدا خبر واپس ورو غرزی او بوای انکم لکا زیبون دا چا چی شرک کڑے دیو تا بو ایتاسو دروغ جن یه دا خپل شریکان په دنیا کې چې دا چا عبادت کڑے چا تیسی چی دیل گولے نو دا بوتانو کدا ونے وی کدا گٹے وی کدا قبرونو چی دا سمرسوو دا ټول به وای تاسو دروغجن یي وا القوا الی الله یوم اذ النسلم او پیش کی الله تپا د غو رزب نه اطاعت السلمہ صلحا یعنی اطاعت به پیش کی و ذلل عنهم اور رک بشید دیو نه ما سکانو یفترون دو د زان نه جوړول دا به زمو سفارش کئ دا به زمو د پاره وسیله ګرځی په دنیا کې هم موفا اخرت کې هم اس وسیله جوړ نشو الذين کفر غ خلق چکو پرې کړی دے وصدوا عن سبيل الله وکلکی بندکړي ز الله دلارنا ان الله د دین زیدناهم عذاباً فوق العذاب زیاد بکوم دوله عذاب د پاسه د عذابنا یعنی یو خد کفر عذاب او د الله د لار نه د خلق د نور خلق د بندو ول او عذاب پہ دوباره له بما کان یفسدون په سبب د لچ دیو فساد کو و یوم نبعث فی کل امه شهیدا او اغ ورسترا باب سوم گد هر امت نه یو گوا علیهم پا غبن انداغي پیغمبر من انفسهم د دیو د نفسنا وجئنا بیک اوراب ول تعالی را شهیدا گواه پیغمبر علیها الاولی فدی خلق باندې کم تجتلی گله شوی و نزلنا الیک الكتاب تبیانا لكل شی او نازل کړل د مو پتا باندې کتاب ته بیانن چې دا بیانون کې لري بیان دی لیکل شي د هر شی جګد امور د دین نه دی دا هر شی بیانون کې چې په دینی امور کې هغه ته او ہدایت دی او رحمت دی وزير دي د مسلمانانو لپاره ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذل قربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون دې آيت په قران کریم کې یو لوی مقام حاصل دی فودلي طول آيتونو نه زیاد جامع ترین آیت تو قران کریم کې هغه د آیت ده او دا وی بنیاد دی ورته دا, دا چې دې آیت د الله تبارک وتعالى د ټول عالم د پاره چې کوم نظام را لګلې دغه ټول نظام د بیان کړي دي چې نکاتو ورغړه د الله عالمي نظام ستړي کوي عالمي نظام چې رب العالمین د ټول عالم د پاره را لګلې ده نو دا یو آیت ده عم پدی کې د دریو خبرو حکم او د دریو خبرو نه من کول دا درې کارونه او کوي او دا درې مکووي د ټوله دنیا د ټوله نظام هیڅ شان تباهر نه ده د ټولو معاملات اصلاح دا څومره سره خرابې جوړې دي ټولو خرابې او د هر پساز علاج اغم پدی آیت کې ده ځکه دا مشهور دی پدې چې د الله نظام عالم من نظام د ټول عالم لپاره هغه په دې آیت کې بیان شوې ده فر바이 الله یقینا الله حکم کوي د عدل د توحید او د انصاف د توحید او د انصاف والاحسان او د احسان حکم کوي وایتا اذ القربا او ورکول خپلوانتا یعنی مراد صلہ رحمی صلہ رحمی او او منکی عن الفحشاء د هر قسم فحش کارنا او د هر قسم ناپرماناینا ولبغي او د سرکشی او د ظلم نا یعدکم دا ل نصیحت ک تاسو ته تا وعظ ک تاسو ته تا پدې امر او نهی لعلکم تذکرون دید پاره تاسو نصیحت قبول کئ دید پاره تاسو نصیحت قبول کئ دا عدل دا حکم الله کړه دغه که څخه مختصرا دې ته وگوړم چې دا هر چا سره دی عدل وشي دا دا له نظام دی یوازې د انسان سره نه یوازې دانه چې هر سره به یو نظام را جوړ کې اوپار ک به ټولی خپلی پیداې شاملې کوو د نورو ټور نقصان به کی دا نه دا الله په نظام کې عدل دی او دا انصاب د دی سمه معنم نه جوړیږي ځکه انصاب خو دی تهویل ل کېږي چې دوه کسان بلکل برابربرابر شنوی انصاب شو دا انصاب د د نصف نصف نه چې دا نصف دا شو د سب دی طرفته شو نو انصاب شو خو عدل دا معنا بله معنا ده. په د دینه ډیره زیاته وسیع معنا د عدل کله کله عدل خدای چی دوانه دی برابر شی خو کله کله عدل هر چارچاته د خپل وزن مطابق حیثیت او حق ملاوي شي په ټوله معاشره کې دانش کېږي چې ټول انسانان دیو شانتنخه غا دیوالي دانش کېږي خداسه هر چاته خپل حیثیت مطابق حق ملاوشي هر چاته خپل حیثیت مطابق وزن او حق ملاوشي او دا عدل دا هر چا سره دی په انسانانو کې هم خپل मेंस کې خپل اولاد کې هم خپل اهل عيال کې او په روند کې او رشتہدارانو کې هم د ناري نو سره هم د زنانو سره هم د ماشومان سره هم د loyal سره هم د مسلمان سرهم او د کافر سره هم د عدل تعلیم ورکړی دی د انصاف تعلیم ورکړی دی او یوواز د انسانانو سره نه د حیوانات سرهم هم عدل د حیوانات حقونه مقرره کړي دي اسلام د هر چا حق مقرره کړي دی د حیوان ته دال کې د اسلام د حکم نه دی چې تاسو کله حیوان زبح کوئ نو دا رحم بخته چاړه نه تیر کوي زكاره پويږي او بیا بل خبرم چې کله دی زبح کوي نو چاړه به خته رکی پس چاړه نه واليحد احدكم شفرته واليره ذبيحته هغه کس نه علالون کې د خپل چاړه خته رکی او فل ذبيحته د سکون ورګني زرزر چې دا غي نساوزي او تکلیف په د دې ټول انسانانو یو ارزید انسانانو به نه د بوتو سرم سره د عادل د دې مکی سره د عادل د لار سره د عادل دا نه دی چې تاسو کله په لار باندې نه نور تخپل حق ورکړي د لار حق بیان کړي دی گویا په دې ټول دنیا کې د انسان چې د سچي سره تعلق راځي د خپل ګاډي سره معدل د خپل ځان سره معدل وان لجسدک عليك حق استاده بدنم پتاونه حق ده دتم خپل حق ورکا هر هر خدار خپل حق د خپل حیثیت مطابق ورسي هر چاته د خپل شان او د خپل وزن مطابق حق ملاوي شي او دا ټول ناسوب چې کمل برابر کړي د نړۍ د دې مطابق د عدل اوشي عدل ان الله یامر بالعدل او یقینا دا سمره نظام چې د الله دی د د ټول کاناو دپاره په ټول عدل عدل دی بس دا یوه خبره کاې ده چې بس عدل دی وشي د هر چا سره نو مسله د سره نهپات چې کېږي خو بله خبره دو مو سره د بله خبره. وال احسان د احسان حکم کوي نو احسانی نیوا ده نه چې هر سړیدي د تقاضا کوي د پیسلی چې برابر برابر پصله دی وشي. نا د دې د اوچته یو بل برحلم ده د احسان حکم کوي او احسان دي توای چې سړی د خپل حق نه دسبردار شو حق بلتور کی بلتور کی او یو د احسان ماناد ده د الله سره فعباداتو کې انت عبد الله کانک تراهو فئن لم تکن تراهو فانه یراک احسان دغه چې د الله د سپندګیو کې گویا کته الله وی نه او کته یې نه دا خو یقین ساته چې تا خو وی نه کنه د دین علاوه بیا د ټول انسانانو سره د احسان رویه د خپل حیثیت نه بل ته زیات حق ورکول د خپل ځان نه بل ته زیات خیال ساتل دا احسان دی او بل وئتا اذل قربا د خپلوانو درشتهدارانو سره س رحمی کول نو دارحمی د دا ټول رې او سکول ددي الله حکم کړی دی او دا ټوللهدنیا دا څومره چې د ک تاسو خیاو کوې دا پخوا بعدې او سپورې چې کوم دا کلی دي دښار نه بهر تاسو د تلا شي د ټولو نی کوو دی, دا دی, دی دا ان دا بلکل د خاندان خلق خلک دی او چېدی چې تپوس کې نو دا ټول یو جاال دی چله دا ټول تړهلیدي پهکې دا غورن دی دا تقسیم شوې دی بیر دیو زامن دی نو د دیو زامن او د بل ځای نه خوښان نکاح کړي دی جنکې را واده دی او د دی زه جنکې دی بل طرف ته تللی دی سر والی رشتی دی بیا او دا ټول ملت دا ټول انسانان مومنان د یو بس داسې کلک ترل شوې دی او حکم کړه دا ریشتی مکټ کوي دا مضبوطي اوساتې او څوک او چې دا ریشتی کټ کوي لري لستاریف هر خلک څنګه اړشتي کټکې دا غټ پاسې قان دی نو دا اړشتي الله جوړ کړی دی او بیا حکم کړی دی چې بس دا اړشتي یو ځیکې دا اړشتي یو ځیکې دا چې تاسو نه چوتو غواره کټ نشي دا اړشتي خراب نه کوي نو دا جو د سمره پورې نو د دې ټول امت وحدت راځي به پدی ونه یو خاندان چې په خپل منځ کې یو شی دا خاندان د بل خاندان سره نو هغه بیا د بل خاندان سره لګی دلې دې هغه د بل سره لګی دلې او اصل رور ولی خو بیا بلم د د مومن جنسیت پاکستان او ایران او افغان او ترک نه دی بلکې د مؤمن جنسیت خداغه اپیده ده چکه کمز کې کم ایمان عقیده موجود ده نو دا بس یو جنسیت دی یو وطن دے. نو دا دی نو د نصبی نسب رښتو سره برابر چې کوم ایمانی رښتدا او هغه په ټول باندې اوچته ده هغه ته سپورت ور کوي مدد ور کوي امداد دا نسب رښتې د دا الله رحمه حکم چې څنګه الله کړه ده د بنیاد ده ته ټول امت د وحدت ده ان هذه امتکم امته واحده داسته امت یو امته د دې دا امت مثال دسی دی لکه د یو بدن مختلفاندا مونه څنګه چې د یو بدن مختلفاندا مونه د یو بر سره شریک دی تړلې شوې دي او چې پخپکه معمولی غو نه از غیر لاړ شي نو بدن پریشانای یور سره د مومنانو بدن هم د قې په کار دی چې په پلسطین کې مسلمان په جړه دی نو د ح بعد مسلمان هم په جړه دی د ځ د یو بدن هی سره چې په شیشان کې مومن په جړه دی نو د پیښور او د بعد مومنم په خپل کور کې په جړه دی چې د کشمیر د پغلی عصمت لو او څنګه د هغې پلار او د هغې ووررو د غې خاون. د درد په خپل لړکه محسوسه یې نو د پیغمبر مسلمان هم دقه سی محسوسه یې دا, محسوس دا ولي دا یو بدن دی دا یو بدن دی زه کدر بدن ټولندامونه دا داسې نشي کېدې چې د بدن یو اندام لري یلی به ایږي او بل د پکړه شروعی خان دیو ټوکې لکې دی دا نشي کېدې دا دی د الله نظام د عالم لپاره عالمي نظام د رب العالمین ان الله یا امر والإحسان وإيتاء ذي القربة أم دا دريق خبر امر دا دريقو وينها أو منكي دسنا عن الفحشاء دفحش كاروننا نفحش اغا قبيح كاروننا جي فقبا حدك انتعات دا الله اغا نزام الله اغا نزام او دا الله حدود دا الله جيكم د پلو پهولو نه چې اخواته څنګه اورېنو نو هاشي شروع کیږي په حشم دغه دا الله تعالی داسومره کال نه زنا عاب له کوملو امده شانت اغلا تاسو چې کارونه دي دروغ ویل تهمتون لګول به کول د مسلمان توهین کول دا ټول فحشا کی راځي د دې ټول نه الله منکې دا به نه کوي و ینهى عن الفحشاء والمنكر او هر رکار چې د انسان فطرتي بدګړی د انسان فطرتي سلیم چې هغه بدګړی نو الله ده دغه بدګړی او دا کم چې مکروه کارونه دي منکر کارونه دا چې خلک بدګړی دا ځکه چې د انسان په فطرت کې د دې د په سرشت کې دا شی خود شوویږي دا کار غلط دی والبغي او سرکشی ظلم بغاوت دا ټول الله بند کړی دي ظلم الله بند کړی دي سرکشی الله بند کړی ده من کړی ده دا د دې الله عالم نظام تاسو یوز ګورئ څنګه د میراث په یو دو آیتونو کې مو وینئ ټول دومره قانون دې پدې کې چې کتابونو ته ډکشو کتابونو خو چې دا ټول کتابونو اوه او د استاد نو به خصټړي کې او دې کې ناخره کې نتیجېم دار او چې خلک دا ټول دا قران په دې یو آیت کې ورپکی لیکنه عم دغه څه په دې کې د الله ټول نظام ورپکی دي دا د الله نظام دي او بیا تاسو ته نن زمانه دا نیو ورډ اورډر او دا څومره نظامونه چې خلک جوړي دا لیک سټڈی کوي چې دا څومره د ظلم نه ډک نظامونه دي پدې کې خود سفاحت پامه او د سیافام په مانس کې په یو بل باندې ظلمونه د سور او د سپین په مانس کې په یو بل د طاقت په بنیاد باندې خ په بل باندې په کمزور باندې ظلمونه دا ټول په دې ټول عالمي نظام کې خدای دې ټول انسانیت ویده بهيږي دا ګرمي ګرمي ويني همدې عالمي نظام د لاسه بهيږي خدای الله په عالمي نظام کې عدل دې داړي کې اپاري کې امن دې باری کې اطمینان او سکون دې يعذكم الله نصيحت کوي تاسو دې لعلكم تذكرون دې لپاره چې تاسو نصيحت قبول کړئ او بعهد الله او پورا کړئ تاسو باندې د الله اداهاتم کولی تاسو باندې او کړئ ولا تنقضوا الایمان او مماتو تاسو قسمونه بعد توکید یې راستد مزبوطه ولود قسممنو نا وقد جهلتم الله عليكم كفيلا او یعینن تاسو غرذولې دے الله لره پدیبانې گواہ یعنی دا الله نوم په کې استعمال کړی دی ان الله یعلم ما تفعلون یعینن الله په ییږي پغه څه باندې تاسو کوي یعنی دا تهدید دی چې ګورې الله دنه خبر دی ولا تکونو مکه گئی تاسو کلتی یعنی په قسم ما تاولو کې او په وادو ما تاولو کې داسې مکه گئی کلتی په شان دا هغه خزه نقزت غزلها ما تکړ اوس پردل اوس پرڅ خپل من بعد قوت رسته مضبوطولنا ان کاسه ټوټي ټوټي یعنی هغه د وزنانو مثال دی چې اونکه د دې پرڅی دا, دا, دا, پر کارا زنانے دا کار مې شز زنانو به كوسم چې کینو زنانه کې د کور یو کار دی د زنانو نو دا ټول د باخمه پورې لګیاوه او دا ټول ل وړې نه را پړ او غوښت او وخت مخه مرتقنه سو برته است کولاو کو نو خپل دی ما تول او قسم من ما تول مدق شان د دین زان اساتې تتقیدون ايمانکم دخلا بینکم تاسو ګرزوی جوړوي خپل قسمونه دخلن د فساد ذریعہ خدود دخلن د داخلي فساد ذریعہ ګرزوی بینکم په مې خپل کې یع د دوکي ذریعہ ګرزوی ان تکو نہ او دا ولي قسمونه ماتوي قسمونه خرهي او به ماتوي دا ستو په راو دا ان تکو نہ امت هي من امه چې شي یو جماعت یو ډله زیات اغستون کې حق د بلینا یعنی چې دبل حقونه زیات واخلې انما يبلوکم الله به یعنى الله پاک ازمای تاسو په دیبه یعنی دا کوم د وفادارې واده د ستاسو ده او ذا درتواي چي تاسو دا در تا دوکي دټا گئی زريا مگر زوي دات په لقسمونه پدې کې تاسو الله عزمه وي ولا يبينن لكم يوم القيامه يخاب يو خاب بيان بك تاسو ته د قیامت په ورځ ما كنتم فيه تختلفون اغه ست تاسو باغې کې اختلاف کو ولو شاء الله کچر دخوا خو خدای الله جعلكم امه واحده نو ګرزولې بي وي تاسو یو امه ولکه يذل من يشاء لكن الله گمراه کي يغ سوق شي د مشا او هدایت ک یا به چاته چې خوښې شي له توس الون نهما کو تم تعملون او ضرور بس تاسوونه تپوس کېږداغ کارو چې تاسو کول ولا ت تخ ما نه کوم د خللم بين ن او تاسو مګر خپل قسمونه د خلل د ټګ یو د دو کې ذریع بين خپل میس کې په تللهقدم بعد د س کې معمنانو ته یو زبر د سه ړه شو دی همدیته تاسو توجوکي. برمای الله په تضله قدم بعد د سبوت نوبهخواځې او چت به شي او که جای قدمون یو قدم بعد سبوت روسته د مزبوتوالی او معنی دا, دا چې خلق به اسلام ترته را شي قدم به په اسلام کې خبوت کې د اوې دب د ایمان برابر شي او هم ستا د دیر دوکې پهوجبه اسلام نو پسلار شي یعنی او سره به د اسلام د صداقت قائل شي اسلام به او پیژني خو د اسلام تراشي نو محض د دیو جنا چې ستا به د خلافي به ويني ستا وا د خلافي به او قود ایمان والو په ډلکی د شاملې دونبه بالکل بل تر تلاشي د دې دی دین نه به بالکل برجسته شي دا پسوجا دا دا د ناحقه په اسلام کې سفروب ده د په مسلمان کې فرق ده زکه د مسلمان په ولی ولیدا او یقینا ام دغه بنیادی دي وجدا چې اسلام او مسلمان په کار کې یو شی دا اسلام په د مسلمان کې خکار شي نه چې بهر نه کوم خلک راضي او اسلام د صداقت قائل شوی او په مسلمانانو کې اسلام او نه په اسلام ورټینګ پات شي و کده مسلمان اخلاق او کردار طول ده اسلام مخالف روان دي. نراغل دا اسلام دا دی نراغل اے اسلام ده پارا وان پده لار برا نوازیو پده بلا با ده اسلام نواپس او او دې مدار وسو کې وتزوق السوء او تاسو به اوس کې عذاب په دنیا کې به با سو دتم عن سبيل الله په سبب د دې چې تاسو بندکړې د خلک د الله د لارې نه د الله د دین نه تاسو پوجا بن شو ولکم عذاب عظيم او, او تاسو د پرې یاد لوی عذاب د اخرت کې ولا تشترو بعهد الله سمنن قليلا او تاسو ماخلې دل لا فادو باندې لګي پیسې او دا د دنیا ټول مال د حق په مقابله کې بهره لګدې انما عند الله یقین الک چې د الله سره دی ثواب هو خیر الکوم دستا سره دا پر لړې غوړه د کچرت تاسو پویېږي ما عندکم ین پدا غس دستا صلی الختمدون کې دی یان فناخذون کې دی و ما عند الله با اور اسو اذا الله سره دین هغه باقی پاتې کیدون کیږي ولا نجزینا الذين صبروا او یقینا بدلہ باور کوم هغه خلکو ته چې صبر وکړل اجرهم دا غوی اجر به احسن ماکان یعملون به احسن ماکان یعملون په ښه اعمال ته غوی کول یعنی د دې د ښه اعمالو مطابق چې کول د دې مطلب داره دا, دا, دا الله مهرباني ده او یو زبردست احسان د په مؤمنانو ده قیامت پرځ یو ستړي عملو نبرشی نیک اعمال کړی دي نو یو ظلم مثلا یو روپې خرچ کړی ده الله بلار کې بلورزی بیا په بلڅ کې ده الله د دین لپاره خرچ کړی بلو بلورزی بیا خرچ کړی ده او مختلف مقوبه نه لسو شلو سلو زر مو کې راغلي دي یو یو روپې لګول ده مثال په توګه خو یو زلټي روپې لګولہ نو ډیر زیات اخلاصې وو ډیر نو دا یو پلس باندې الله ورکړه بل ځلې چې روپې لګول نو اخلاصې نور هم نو یو پسل باندې وته ورکړه یعنی اجر یو پسل شو بل یو په وسو شو او د دینه ډیرې ده نو یو په یو کروڑ یو ځکه ملو شوې ده ورته د قیامت پر ورځ دا ټول صدقات خوره ده قبول شوي دي د ته چوس الله اجر ورکي به احسن ما كانوا يعملون په دې ټولو کې دا ټول نه لوي اجر والا کمو پیدا کرول والا ده کنه نو د دې ټولو اجر بدله کروڑ پیسې باندې ورکي ولا یو عبادت کړي ده داغي اجر لګ دې کم دې ده بل عبادت کوي عبادت کړي ده نو د خ عبادت سره بل دانورم ټولو رساق کی چې دا ټول قبول شوي نو دا دا دا اللہ مهربانی با دا لب ورکی دیو تا دا دیو دا خو اغی اعمال <سؤال> مطابق موافق چی دو کول من عمل صالحا اغا چاچی نیک عمل و من ذکرین ناری نی او انسا یا زنانی و مؤمنون او دے مؤمن وی یعنی د خو عمل دا پار ایمان شرط دی سنگ چی مخ کی خبر تیر شوی دا چی دا چا ایمان نی دا دا اعمال چی دا دے مثال خو بس د یو کیری د چی پراتیو تیل ده هوا پیرا شرطو لرس ختم کیو اسم پاتی نشی فلا تیلنه حیاتا طیبتا ندتب منکو اجرهم او دیو تب دیو اجر ورکو بی احسن ما کانو یعملون دیو ده اعمال متابق فایدا قرات القران, قرأت القرآن نو کله چې قرآن ولې واستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو ته پناه غوړ د الله نه په الله باندې د یعنی دا وایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او په دې ذکر حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی او روایت انده هغه وايي ما یوزل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم یعنی سالفاص سا پک زیات کول نو فرمای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې وایا قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا سوایا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هکذا اقرا ليهب تاسو نو تاسو اوځو بل الله مینه شیطان الرجیم وای انه لیس له سلطن نشره دغه په سلطه او طاقت هغه لذي نه باغ کسان باندې چې ایمان راوړي په خپل رب باندې هغه ډاډو سیږي یقینا دغه طاقت هغه کسان باندې دي یتولنه چې د دوسرے دوستی کوي او یتولونه چې د خپل سر پرس جوړي نو طاقت یې باغوي باندې رسی چې څوک د خپل مشر کې نو د مشر خو بیا په کشر طاقت رسی نو چې شیطان خپل سر پرس نه جوړ کړي نو پاغه طاقت نه رسی خدا چې ته و تخپل خپل ټوله واګې په لاس کې ور کې چې ته زمما مشر شې ته مخ کې شو زدر پسې یما منټوشو د منټو تن شو تا کس گویت بعد د زبان ګرم تو دی ګری چې بس زتې موتځې شو ما او بس دوانه یو شان یو څوک دا و نه وې د نه پس چی زلا پکی بلسوکی موتا بلسوکی دوانا یوزیو نو زچی زو نو بیعی پا اغوی تسلط شتده پا اغوی طاقت رسی هم به مشرکون او آغا سوک چا اغوی دا اللہ سره. شریخ شر گرزے پاو یت تسللو دے وے دا بدل نہ او کلہ چ من بدل کو یہ ایت مکان ایتن پزیدل ایت بنے والله اعلم بما ينزل او اللہ دے رخ پویگی پاگس بن چغیلہ لگی مناسب لقال نو دی وای انما انت مبتر دا خطرزان پخپل جوڑ کڑی دی بل اکثرهم لا يعلمون بلک اکثریت ته د یو نه پویږي قول ورته وایه نزلَهُ روحُ القدس نازل کړه د لره تدریجاً نزلَهُ د لگ لگ نازل کړه د لره جیب مين رب د ضربنا بالحق فهقبا ليثبت الذين امنوا د لپاره چې مضبوط کی قدمونه غوګه کسانو مضبوط کی زړه د مؤمنانو و هو دا نو دا ہدایت د وزیر د لپاره د مسلمانانو یقینا مونږ په یغو چې دی وايې انما يعلمه بشر یقینا داخدته یو دا انسان خو دلې د قران لسان اللذی او ذکر کاته نسبت کوو نو عجموتل لانه سره ورته کوي لانه ورته کوي س غلامانو دا عجمو دیوي ورته کوي الله فرمای لسان الذی جبد هغه کسر يلحدون إليه كدو نسبت كياغتا عجمي خعجمي دا دا غجب خعجمي وهذا لسان عربي مبين او دا خجب دا عربي عربي مبين خكار عربي دا. ان نسن یو عجمي دي ساره بي جوړول شي چ عربم دغه پشنډرو وړو قابل طاقت نه لري ان الذين يطعنوا فكثان لا يؤمنون بآيات الله چې مان نرولې پایا سترند الله باندې هدايت بوونکي الله پاک دیوته او د دیو د پاره دردناک عذاب دي انما ما يقر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله يقينا دروق تړيغه کسان چې مان نرولې پاد پایا سترند الله باندې نیل دروغ څوک وای چې مؤمنان نه نوغه دروغ وای چې مؤمن یغه دروغ نه او اولائک همو کاذبون او دغه خلک دروغ دي یو روایت کې یوسفه تطوس کئ وای ماده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تطوس کو چې اې د الله پیغمبر االمؤمن یزنی ول مؤمن زنا ک ولشی نکیدې شت زنا وکداسي نو نبی کریم صلی الله وسلم او فرمایل قد يكون ذلك کلا کلا کیدیشي بیا نوې ته قال قلت المؤمن یسرق مؤمن غلام کو ولشی فرمایو او قد يكون ذلك کلا کلا کیدیشي چې مؤمن غلام وکي بیا وې د ماته تفوسوکو المؤمن یکذب مؤمن دروغم ویلشی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا لا مومن دروغ نشی ویلی مومن دروغ نشی ویلی او, او بیا دا آیت ولوسطه انما یطری الکذبان الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولائک هم الكاذبون هغه خلک دروغ وایي او دروغ جوړی چې پالا ایمان نلری نو چې مؤمنی دو ایمان او دروغ پویو زوکی نشی جمع کړي یا به ایمانی یا به دروغی نو چې مؤمنی هغه به دروغ نو او چې مومن نه یې لوغه بد دروغ وایي یعسو چې دروغ وای نه پوشی ایمان نشته دی ایمان نشته دی نبی کریم صلی الله وسلم زکه فرمایي ان الزعیم ب بی بیت فی ربد الجنه لمن ترک الكذب ولو كان مازحا زغه کسته د جنت په مینس کې د کور ضمانت ور کومه چې کم کس دروغ پری دی اگر چې پټوق او مسخره کې ولی نه نزل جنت پک مینس کی دوتا لکور زمانتو رکوم برمائی من بالله کفر بالله اغسوک چه کفرو کی پا اللہ بانی من بعد ایمانه رستا لی ایمان دادنا اللہ من اکرها مگر اغسوک چه پا غبانی زبر دستیو شوا و قلبه مطمئنن بال ایمان او دادوز رب ایمان بانی خم مطمئنو ولیکن لیکن من اغسوک شرح بالکفر صدرن چیز شرح صدر کو کو حاصل شوي یی ارې د زړه د کومینه او کو قبول کړی نو هغه خلک په غضب من الله په غوی باندې غضب د الله دی ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب لوی دے. دی دې ځکه دوا خبرې دی یو دا چې په کم ځکه په مومن باندې زور زبردستی راغله او سخت او تکلیفونه رااله او د مرک خطر پیدا شو نو دې ځکه عظمت خدا دی چه ستا سر دی لارشی او ستا بدن یویا و بوٹی دی پریکنشی خو ایمان پرینگ دی خو بل طرف یو رخصت ملاور کو چه کچرت د چا دخلی نا داستی خبره د دا ایمان خلاف موتن خو پا داستی حالک جزرائی په ایمان بانی کلک مطمئن دی نو دا دی دی رخصت دی او دا دی دوارو مثالو نا موجود دی دوارو مثالو نا موجود دی یو طرف تا حضرت خبیب خباب ده دت خباب ابن ارد فضیل الله تعالی نح چې کاپرا نه په گرمو سکروټ بند پاس سملی او داغه د بدن چربی دغه داغه د بدن چربی ولیکی او د سکروټ مړی کی دا ده خو ایمان نه ناوري نه پریدي حضرت بلال ته د اوس په نسغره واستولیدا د اوس په نسغره او په گرمو شګو کې اور کمر او لان دی راکاږي په شګو باندې واحد واحد ناره ويس یواز دې یواز دې الله یواز دې احد احد احد حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ کافرانو دیول او مړکای شهید کای نو څنګه شهید کای یو یو اندام ته په قلاړه کلاړه پرې کای په خون ته قلاخوندو نه یو اندام پرے کئی بیا بل پرے کئی بیا بل وقت پس تر پرے کئی تردی امپدی کی پرشهادت بانے ارسید دادی عزیمت بل ترد تا بل کردارم دی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو خپل مورم ولی دا په مخ کے پڑیر دردناک حالت کی پرشهادت بانے ارسول کافرانو او خپل پلار حضرت یاسر ام ولی دا جغم د دې تشدد د وجنه د سختو د وجنه برداشت نه خبره وته او په شهادت ورسید و, و فوات شو حضرت عمار ته دومره تکلیفونه ور کړل په جړه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم خاطر اګه او ای د الله پیغمبره د ظالمانو تر اګه پر زپره نه خو دم چې تاسو په بارکې زمانہ بدر ود و, و وستل او د بوتانو په بارکې د خیر کلمه را نو وستاګه پر پر فرمای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتا کیپتج ذو قلبک زړه د سنگ دے دغه ټین کې زړه سنگو فرمای مطمئنون بالایمان په ایمان باندې دغه څخه کلک او مطمئندې سنگ چې مخک وو سم عقیده په دغه وخت کې ماته شو فرمای و, و انعاد فعود کا چرته بیا د سره داسې مسله راغله نو بیا موخه خیر دی جذب ترته بل ده سرد بچکولو لپاره یو رخصت دلته ورکړل شو دا غي بیان کې الله تبارک وتعالى من کفر بالله من بعد ایمانی هي چا کوفر کو په الله باندې رست ده ایمان نه الا من اوکره نا غږه چې په غزه زبردستی وکړل شو او قلبه مطمئنن بالایمان او دا غږه ایمان باندې مطمئن دی دته دا معاف دی اگر چې اصل شسره خپل ماغازي مت دي عظمت دي ولكن من شرح بذلك صدرن لكن سوچې نه رده اخلاص کافر شو فعلیه غضب من الله نو په دغه غضب د الله یو له م عذاب عظیم ذلک ب انهم چې یقینا دوی استحب الحیات الدنیا دیو دیو دی خو خکړه دی غره کړه د ژوند د دنیا پاکرت بله او یقینا الله هدایت قوم کافر ته دا غی کسان د الله فق د دی په په غوګونو او د دی په دغه خلک د چې غافل او بی خبر حقا خبر دادا انهم پیل آخرت یقین دیو و پاکرت کې همو الخاسرون هم دیو تاوان یعنی ان این ربکا بیا یقینن ستا رب داغی کسان دا پارا چه هجرت اکڑه ده من بعد ما فوتی نو تا دینه پس چاوی تا عذاب ورکرشو رو زبردستی پی شوی ده بیجی حاج کڑه ده و سبر اکڑه ده يعني في طاعة وفي الجهاد يعني انستارد دا دي نفس ان دا دي في تنين نفس لغفور الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فدغونا با هر يوم نفس رازي جا جرابا د خپل ذانا يعني ان پا خبرت طرف داريكي بخبري كي وتوفى كل نفس ما عملت او هر نفس تبورك رشاغس جاغ كري وهم لا يزلمون وده جسر وظلم نكيغي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة متمئنة او الله مثال بیان دی یو کلی دا, دا مکی کله یاد دی د مکی والو مثال دی چې دا کلی په امن یا او ها یاتی حارس تو ارغدن تراطلو بده تر دی رزق خراقا من کل مکان د هر طرف نا د وچو د لم دې ځوانو طرفونو نه بو تر زق راتلو فکفرت بانعم الله نو دی د الله په نعمت باندې ناشکری وکړه فذاق الله لباس الجوعی ورزق ولا جوتا جامع ده جامع نمراد خونده خونده الوگی والخوفیو ده یری یو ترته تا په لوگره لاغه قهد تا اشاره ده کم قهد چپه مکه گره غلیو بل طرح د ده حجرت نفس د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم داگه سرایاو نا داگه وفود نوودیو یری دل ده دا داگه بما كانوا يسمعون بسبب دو د حکم کارونه کول ولکه جاءهم رسول منهم من يقن راغل دوت رسول یعنی دا محمد صلی الله علیه و سلم منهم د جنسنا دیو داغه تکذیب کوته روز نه وته وی نو نی والله دیو دره عذاب بنیو دیو ظالمان نو خره تاسو دا غریزه ق مستاس الله درکړې د حلال او پاک واشکروا نعمت الله وشکر ادا کړه د الله د نعمت یک کای تاسو د دی الله عبادت کوون کی سچ الله حرام کړې د ان کله حرام یقینا حرام کړی دی الله پاک پتا سبانه مردا وینه بيدون کی وغخه د خنزر او اغظ به حچ په غي आवाज کړ شوې د بلچا په ملي بیا هم کسوک محتاج شو استراري حالة راغي استراري غير باغي جدي تلبكونك دل ازتني ولا عاد او ناد حد تجاوز كونك فإن الله غفور الرحيم ولا تقولوا لما تصف علصنتكم الكذبة او مواعي تاسو لما تصف علصنتكم يعني اغت بیان یستاسو جب یال کذب دروغ دا مکه وی سشی هذا حلال و هذا حرام چدا حلال دي و دا حرام دي دا ذانم جوړ کړی لی تفترو علی الله الکذب یی پارچ تاسو جوړ کئ په الله باندې دروغ یقین نه کسان چې جوړی په الله باندې دروغ لا یفلحون ترته باندې کامیاب نشي متاع قلیل داس لک سامان د دنیا او د دې په اړه دې درپنا کذاب او په اړه کسان باندې يهوديان شو حرام کړی وو په غیب اصصنا <سسنع> عليك جمکات بیان کړی د دینه مخه په سوره انعام کې من قبل و دېره وما و ما ظلمناهم وما ظلمناهم اوسره ظلم نو کړه ولیکن کانوا انفسهم يظلمون ثم اين ربك للذين عملوا الصواب يا يقينن استعرب دا غي کثارم د پاره چې بد عملونه کړی دي پنا په هیباني به توبه دي استلې پس او اصلاح د خپل عمل کړی دي يقينن استعرب د دینه پس لغفور الرحیم ان ابراهیم کان امه تن قنث یقینا نو ابراهیم علی السلام یو امت یعنی امام در امام د اماتو قانتن صاحبدار الله د الله د لپاره حنیفان یکسو ولم یکو منل مشرکین او نو له مشرکانو نه شاکر ال انعهه دیو قدردان د الله د نعمتونو د لپاره اجتباه او هداه الله وکړه او دره منتخب کړه او هدایت کړه ترڅو د الله لري نیریته او اتینو ورکړه او دته په دنیا کې حسنتا حسنه د دې حسنه مراد په دنیا کې خص صفات حسنه چې خلک داغه صفات بیانې روسته خط تعریف کوي بانه بالاخره من الصالحين او ده به یقین تاخیرت کې د صالحانو نه یي ثم وحينا اليك بیا وحیکړل د غتا ته ای پیغمبره انیت تبع ملت ابراهیم حلیفه تتا به دارشه ملت ابراهیم علی السلام حلیفه جای یکسو د دا خلکو رد دي چې کوم بوې مونږ په ملت ابراهیمی باندې یو ملت ابراهیمی باندې تاسو نه ملت ابراهیمی خود توحید ملت ده او تاسو کوم وما كان من المشركين او نو ابراهيم السلام د مشرکانونه څنګه چې دی يهودو نوصارهوم ګمان کوي داغه په دین ده نیو خو توويله دا شته داغه په دین نه انما جو جعل السبت دا سبت دا حکم دا حکم مقرر شو عايت شو پاغ خلقو باندې ان دا سبت جو ګرځول شو لاونه باغ کسان اختلافو فی چې په کې اختلاف کړو چې رب به کل یحکم بینهم یقینا ست رب فیصله وکړي دی په مېز کې یو ملقیات د قیامت د پیووت ورځ چې ما كانوا فیه یختلفون تاسو کې دې دوه په اړه کې اختلاف کوو ادعو الی سبیل ربک بالحکمه روبلغ لار د رب خپل تایره اسلام ته بالحکمت ف حکمت بنی والموعظه الحسنه او فخنهت بنی حکمت دې قران ته ملي او موعظت حسنہ خمسہت او حکمت خود دې حکمت په اړه کې دا خبره یاد ساتي د دعوت کار جدا کار دی او د جنگ کار جدا کار دے جگڑی قتال پی سبیل اللہ دی جګړه جنگونه قتل په سبيل الله د دې جدا تقاضی دي سوچ په لاس کې تور په دشمن په سراوال د دې تقاضی جدا دي او سوک چې د دعوت د پاره د دشمن ماحول ته ودارو کوړت ورزی د دې جدا تقاضی دي نو داسې نه چې تل د دعوت د کار د پاره او چې واپس راشي ځنو یو دعوتي وفت تل یو طرف ته چې خلکو ته دین دعوت ورکی یو مهم کې نو واپس یو وپدپکراغه نستونی برد وړاندغتلیو ټوپې ام غور زیدلو سپلې ام ګړی وړی دیو د سر وخته عمران جړ دیو علیکہ سچەڵ شوو تاسو غوډه داوته تبلیغ لپاره تری وی کړ داوته مهم کتل وی نو دا صدرباله شي وی دي سړی وی دی او شي کمزوره او دا شي خبره کو دا وی دا وی نه ما ژوند زتا کمزوري مسن مټم بزراونه غفتی وی مولا نته دسی جواب نو کړه دا کغه په سوک باندې سميږي بیا ب چرتم غوونه کی ما او بیا ب چرتم د دین څخه خبره را نه شته له نو دا د جنگ میدان دی د دعوت میدان ځان له یو پرسکون میدان دی بوع عزت حسن غواړي صبر غواړي برداشت غواړي او حکمت غواړي او دا حکمت دې ته نوایي چې کله حالات خراب شي نو وای د حکمت تقاضا ده چې د دین کارو نو سپری ده و د دین, دین کار ته حکمت نه ویلای کیږي د دین کار پرې خولل ته د حالات او د وجنه دې ته بوز دې ته بغیرت بی وي بیکاری وي ورته حکمت دې توای چې تخفل ټول کار سره تورسه ستا ټول مهم اپدکار کیس نمګرتیه پاتې نشي خو په داسې طریقه وکي چې د ممکنه ټول خطراتو نزانم بچو ساتي نزانم بچو دې توي حکمت او د موعظه حسنه د دې چاغه اثر او کې عذلته قصې دا سي نهي چې تن صحهت کې اداغي په جواب کې تا ته بدري ویل شروع شي موعظه حسنه او حكمت وجادلهم بلتي هي احسن دلته مجادله نه مراد توسره جګړه یا بحث مباحثه وکا په هغه طریقې چې هغه خطرې کوي په هغه طریقې چې هغه خطرې کوي د دین اور تفصيلات قرآن کریم په خپل منته ان رَبك هو اعلم بمن ضل عن سبيله يقنا نستعرب دیر خپل ور چاباني چابني چې ګمراه کیږي داغه دلاره نه او هو اعلم او د الله خالق عالم ده په هدايت منډونکو باندې عاقبتم او کچته تاسو بدله اخلي فاقبوا بمثل لما عوقبتم به نو تاسو بدله واخله سزا وركي. زمرا سزا چې سمرا تاسو ته تا ملاو شوی وا. و او سمرا تخلیتاز ترڅو دله ولې ان صبر ته نو کتاب صبر وکړ انتقام له نو دا ډېر ورونه د صبر کوونکو لپاره و صبر او صبر kawa و ما صبر ک الا بالله او ستاده د صبر توفیق هغه په الله باندې فَإِنَّ الصَّبْرَ <سؤال> مُمْكِنٌ دِذَا اللَّهُ بِقُوَّةٍ بِذَا اللَّهُ بِتَوْفِيقٍ وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ أَوْ تَمَغَمْ جَنكِي گپديوباني وَلَا تَكُفِي زَيْقَ مِمَّا يَمْكُرُونَ أَوْ مَکې گتہ سپتنګ دې کې دا راستنه چي ساز شونه کوي إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا يَقِينًا أَنَّ لَا دَاغِ خَلْقُ سَرَدِ تَقْوَى اخْتِيَارِي وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ أَوْ دَاغِ خَلْقُ سَرَدِ چاغوي مُحْسِنِينَ او نیکی كونکي بني اسرائيل يا سوره مکی صورت دے ترتیب د تلاوت کې ولسم نمبر دے ترتیب د نزول کې 52 نمبر دے د سوره قصص نن پس نازل شوې ده او د دې مضمونم او موضوع تنبيه ده تفهیم ده یلی په هوالږي او ورسره ورسره تعلیم هم ده د دې سوره په اول کې د اسراء او د معراج بیان ده څنګه چې آیت نو ظاهر فرمای الله بسم الله الرحمن الرحیم سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى سُبْحَانَ الَّذِي سُمِرَ پاک دے اغذات د هر قسم شریک نه اسرا چې بوتلې دے به خپل بندا ليلن د شپې مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ د مسجد الحرام نه إِلَى الْمَسْجِدِ الاقصى. اغه لری جماعت لری جماعت مسجد الاقصی بیت المقدس مراد دی الی بارکنا حوله اغه کو راغه جماعت چې داغه غیر چاپیر ماحول مون برکتی جوړ کړی دی برکتی څنګه دینی لحاظ سره هم او دنیاوی لحاظ سره هم دنیاوی لحاظ سره پدی چې باغی کې موږ نهروونه وستلی دي باغی کې ونی دی باغی کې میوی دی او دینی لحاث سره چې دا محبت د وحی ده دلتا که پا زرگون و پیغمبران را غلی دی جیبریل پر بیشمارا پا زرگون و بلی وحی را وڑی دا نو دینی لحاث سرا دنیاوی لحاث سره دوارا مبارک ده دا لنوریهو دام دا صده پارا بوتا لیو چه مونگا او خایودتا من آیات نا بل ایتنا بل نخ عجائب د قدرت خپل انه هو السمیع البصیر یقینا د الله اورېدوواله دي او لیدون کېله دلته د اسراو د میراج خبره میراج چې کومه واقعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم په خپل د دې تشریح کړل او الله بیان کړل په قرآنی کریم کې خو د دې بیان دی چې الله په یو شپ کې بلکې په لغ وخت کې پل پیغمبر د مسجد الحرام نوچت کړره جبريل راغله په بوراق باندې سورکړه ده او مسجد اقصا ته رسول ده داغه نفس تشری نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې پخپل فرماي لیدا چې اغل تکله ورسیده ټول انبیای کرام په بیت المقدس کې حاضر کړی والله الله تبارک وتعالى گویا د استقبال لپاره موجوده او د ټور سره چدي ورورسیدل سپونه جوړ کړی شو او جبريل حکم وکوه مخکشه منځکه امځکه د امام الانبیاء لقبر کړه شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بیا یو زینو لګول شو او بره اسمانونو تلار جبريل ورسره وي ډم بيتا ځینتا په اسمان باندې پیغمبرانو یو جماعت موجود ده او هغه استقبالم کړي لري تر دې پوري د خپل رب خاطر ده وو اسمان د پاسره رسیدلې ده او رب خو په هر ذکرې بنده بندده ملاقات دا ده پر یو ځای خو به مقررې نور خو رب په هر ذکرې هیڅ زندګی نه خالی نه ده علم محید علم ده کو یو مکان ته انسان محتاج ده الله نه ده محتاج البته بیت المعمور لیدلې او هغه ټول سلسله ده معراج پښکوبانه او بیا لګې نه ملاقات شوې ده هغه نه پس تحفه چې کوم الله ور ده هغه د پنزو منزونو تحفه ده دا پنځه وړه منځونه چې پرځ شوی اول 1500 بیا د موسی علی السلام په مشوره کېبیده پنځه منزونه مکمل د دې تحفه د خپل امت لپاره راوړله د دې عبادت اول ته د خپل رب عجایبات د قدرت ولیدل او روایت چې څنګه راځي بازي تمثیلی انداز کې بازي سزاګاری له بازي جرمونو د سودخور سزا د zina سزا د فتنه گر سړی سزا دا ټول ولیدل او واپس بل زیت پم پدغش پکره او رسید د دې معراج په بارک خلق دا او دا په خود کې شوې دا روحانيت ور شوې ده ډیر ټول تفصيلي بحث کې موږ نه پرې وځو د قران کریم د دې آیت چکم کلمات دي یعنی الفاظ د قران په خپل د دې دلیل ده چې معراج جسماني تور او روحانی تور دواړه ام دقه څه شوهه رسول الله صلی الله علیه وسلم جسمن الله بوتله لیده مسجد الحرام نه مسجد اقصا ته او داغې نه برته واپس راغله دي او هغه وجداله داړه دا دا دا اڑمبنی لفظ سبحان جستمع فی سبحان الذی در تعجب سیغه ده د تعجب سمرا پاک ده هغه ذات چاغ خپل بنده بوتله ده نو دا خوب د پاره خو د تعجب د سیغه استعمال ولته هیڅ حاجت نه خوب خو خلک ډېر ناشنا ناشنا خو بوونه بوویني او دوی مخبره د اسره د اسره دا لفظ فاختلا دا وی لکیږي بوتلل سره د جسم او سره د روح دوانونه موسی سلام السلام ته ویل شو کنه فاسر بعبادي زما بندگان بوزه زانه د روحونه بوزه بندگان بوزه لوط علیہ السلام ته ویل شو فاسر باهلك بقطع من الليل د شپې په یو هیڅ خپل ټول اهل روان کا او بویزه دویم درمه خبره به عبدهي خپل بندي بوتل لري نو خو نه دیوازي جسم ته وي او نه دیوازي روح ته دا روح او جسم چې دواړه یو ځای را بندري دا د بندل په سیمه لښويري نو دا نوم دی د جسم او د روح د دوانو او بل سره نجم کې د نورت تشریم دا مازا غل نظر چسلی دلی دی نو دا نظر کوک شوې نه دی نظر غلط شوې نه دی ټک ټک دی ما زغل بسرو و با طغا انده نظر اخوا دی خو شوې نه او دا غي تفصیل نجم النجم کمره روان دی دي دې ما ماته ستې بشمار تقریبا شل صحابه دی چدا غوی صحیح روایت دی په دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوی روایت کړلې یو روایت دل ترازی او هغه وايي چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایلی دي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم چرتم د ځان نو را کړل ما فقط تو جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا حدیث یو خو ثابت نه دی ثابت زکه نه دی یعنې دی ثبوت ذکرشت یوه تر تاسو ته ضد د دې دی ترتیب شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په دغه شوه باندې امهانه فکر کړي او ماغه رست فرمایي چې زمان رسول الله رک شو د شپې نو زه پریشان شوم خو دې کې رسول الله صلی الله علیه و راو رسېد او ما ته بیا د معراج د کیسه وکړه له خبره د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په دې روزګر وجود د رسول الله الله علیه و سلم سره نه ثابت تا ذکر چی زیاد و زیاد ده دی امکان ده چی نکاح شوی ده رخصتی نو ده شوی نو چی آزرتائشه ده رسول اللہ خواه چراغلی نو ده نو داغی اغا بیان سنگه کی داغش پیچه مانه ده او رکڑه او دیزه که بلا امیحانیت چکل ده اگرس رسول الله اکڑله له نو مہانے مینتونہ شروع وی یا رسول الله ګوره چې خلکو ته بیان نکي چې خلکو ته بیان نکي هغه ته پتو یو بل طوفان به شروع شي یو بل مسله پیدا شي نو کله رسول الله خوب لیدلې و او چې په خوب کې تلو باندې خوبونه قرر ډیر ناشتا ناش نا خوبونه مېدی هیڅ څه او بل طرف ته مشرکان چې کله دا خبره بیان شوه دا دمرو طوفان بدتمیزي چا وای برپا کړو دا دمرو شور شغرګ شورو شور وکړو یو لوی فتنه شروع کړي و نو کدا چرته روحانی حالي او دا د خوب خبروي نو آی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دمرو تکلیف رسیدل بس چې دا خوب دی دلته په خوبه رسول دمرو مستری نه جوړي دمرو طوفان بدتمیزي بچا نه برپا کړو دی وجدہ سنگچا الله فرمائی نم دقسی ہو بهو الفاظم دقوائی سبحان اللہ دی اسراب عبدی ہی پاک غزاد چی بوتا لی دی فل بندہ لیلن دشفی من المسجد الحرام دی مسجد حرام الی مسجد اپسا مسجد اپسا او دا دینا بس بس صحیح حادیثو بانی ثابت دا فرق ول او دا ټول طول په پا کې کی موجود دی البته سره فرق پکې دومره راځي چې کڅوک تروت انکار دغه نه وکینو سړاوته پوری کاپېنده شویلې صرف دومره نور خبره ثابته ده بالکل خبره او د قران کریم الفاظ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ د وحی الفاظ دي و ما ينطق عن الهوى انه هو إلا وحي اليوحا دا پیغمبر د ځان نه خبري نه کوي دا د ته وحي کیږي او د خبري کوي نو د وحي د نور خبري نه کوي الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من امر چې موږ <متحدث> <متحدث> تخپل عجایبات د قدرت ټول او خایو او دا ورته زکه او خایو زکه دې خلکو ډیر زیات تنگ کړي او پازاب کړي د رطيب سفر د ټول تکلیفونو د مکی مشکلات نو پیغمبر ته لګې اطمینان نمبر تسلیم ور شي او دا جایباد نو قدرت ورته ټول خود لې شي چې قسم مضبوط يکه نېراشي انه هو والسمیع البصير وقفه دا د یو اعلان